91. Дональд ознайомився зі сценарієм, а Ерен впав на стілець поруч із ним і надів наушники. Програмне забезпечення маскувало їхні голоси, роблячи їх одноманітними та однаковими. Керівництво бункера не повинно було знати, коли один чоловік закінчував зміну, а інший заміняв його. Для них це завжди був один і той самий голос, одна й та сама людина. Оператор зміни підняв чашку і зробив ковток. Дональд побачив, що на чашці було написано маркером «Ми номер один». Дональд замислився, чи мав на увазі той, хто написав це, саме бункер? Оператор поставив чашку і покрутив пальцем, даючи Дональду знак «Починати». Дональд прикрив мікрофон і прочистив горло. Він чув, як хтось розмовляє на іншому кінці лінії, коли хтось далеко надів навушники. Для першої половини був сценарій, якого потрібно було дотримуватися. Дональд пам'ятав його майже повністю. Ерен повернувся в бік і з почуттям провини доїв Бегель. Коли оператор показав їм великий палець, Ерен жестом попросив Дональда почати, а Дональд міг думати тільки про те, щоб покінчити з цим і спуститися в порожню зброярню. «Ім'я?» – сказав він у мікрофон. «Лукас Кайл!» – пролунала відповідь. Дональд спостерігав, як графіки стрибають, відображаючи показання, отримані з навушників. Йому було шкода цю людину, яка підписалася очолити бункер, що знаходився майже внизу рейтингу. Все здавалося безнадійним, і Дональд просто виконував свої обов'язки. «Ви працювали в ІТ», – сказав він. Настала пауза. Е, «Так, сер Температура хлопця піднялася. Дональд бачив це на дисплеї. Оператор і Ерен порівнювали нотатки і вказували на щось. Дональд перевірив сценарій. У ньому були прості питання, на які всі знали відповіді. «Яким є ваше основне завдання в бункері?» – запитав він, читаючи рядок. «Підтримувати порядок?» Ерен підняв руку, коли показники різко підскочили. Коли вони стабілізувалися, він дав Дональду знак продовжувати. «Що ви захищаєте понад усе?» Навіть з допомогою програмного забезпечення Дональд намагався говорити рівним голосом. На одному з графіків був стрибок. Дональд подумав про новини про пілотів, які зникли з його простору, простору, який, на його думку, належав йому. Він пройде через це і налаштує будильник. «Сьогодні вночі. Сьогодні вночі». «Життя іспадщина!» Промовила Тінь. Дональд загубив нитку. Йому знадобився час, щоб знайти наступний рядок. «Що потрібно, щоб захистити те, що нам так важливо?» «Потрібні жертви!» – сказала Тінь після короткої паузи. Керівник комунікації дав Дональду та Ерону сигнал, що все гаразд. Офіційні читання закінчилися. Тепер до базової лінії, щоб відійти від сценарію. Дональд не був упевнений, що сказати. Він кивнув Ерону, сподіваючись, що той перейме ініціативу. Ерен на секунду прикрив мікрофон, ніби збирався заперечити, але потім знизав плечима. «Скільки часу ви привели в лабораторіях скафандра?» – запитав він тінь, вивчаючи монітор перед собою. «Небагато, сер. Бернард е, – мій босс. Він хоче, щоб я запланував час у лабораторіях після... Ви знаєте...» «Так, я знаю». Ерен кивнув. «Як там справи з проблемою на нижніх рівнях?» е, «Мені повідомляють лише про загальний прогрес, і все звучить добре». Дональд почув, як тінь прочистив горло. Тобто, здається, прогрес є, і це не займе багато часу. Довга пауза. Глибокий вдих. Хвильові форми заспокоїлися. Ерен глянув на Дональда. Оператор помахав пальцем, щоб вони продовжували. Дональд мав питання, яке торкалося його власного жалю. Ви б зробили щось інакше, Лукас? запитав він. З самого початку. На моніторах з'явилися червоні піки і Дональд відчув, як його власна температура піднялася. Можливо, він запитував про щось занадто близьке до його серця. «Ні, сер, відповів молодий тінь. «Все було за наказом, сер, Все під контролем!» Керівник зв'язку підійшов до пульта управління і вимкнув звук у всіх мікрофонів. «Ми отримуємо межові показники!» – сказав він їм. «Його нерви напружуються. Можете трохи підштовхнути його?» Ерен кивнув. Оператор з іншого боку знизав плечима і зробив ковток зі своєї чашки номер один. «Але спочатку заспокойте його», – сказав керівник зв'язку. Ерен повернувся до Дональда. Привітайте його, а потім спробуйте розчулити. Заспокойте його, а потім підштовхніть». Дональд завагався. «Все це було таким штучним і маніпулятивним». Він змусив себе проковтнути слину. Мікрофони знову ввімкнулися. «Ви наступний у черзі на управління та експлуатацію бункеру 18». Сказав він суворо, сумуючи за тим, на що він прирікає цю бідну душу. «Дякую, сер. Тін звучав полегшено. Хвилєві форми зникли, наче вони врізалися в пірс. Тепер Дональд шукав спосіб підштовхнути молодого чоловіка. Керівник зв'язку, який махав йому рукою, не допомагав. Дональд поглянув на мапу бункерів на стіні. Він встав, натягнувши шнур навушників, і вивчив кілька позначених бункерів, зокрема той, що мав номер «12». Дональд розмірковував над серйозністю того, на що щойно зважився цей молодий чоловік. Над тим, що передбачала його робота. Над тим, скільки людей загинуло в інших місцях через те, що їхні лідери підвели їх. «Чи знаєте ви, що найгірше в моїй роботі?» – запитав Дональд. Він відчував, як ті, хто був у кімнаті зв'язку, дивляться на нього. Дональд повернувся до своєї першої зміни, коли він навчав того і іншого молодого чоловіка. Він повернувся до своєї першої зміни, коли він закривав бункер. «Що саме, сер?» – запитав голос. «Стояти тут, дивитися на бункер на цій мапі і ставити на ньому червоний хрест. Можете уявити, як це?» «Ні, сер», – Дональд кивнув. Він оцінив чесну відповідь. Він пам'ятав, як це було, дивитися, як ті люди висипалися з 12-го і гинули на цій місцевості. Він кліпнув, щоб прояснити зір. «Це як батьки, які втрачають тисячі дітей одночасно», – сказав він. «Світ завмер на мить». Оператор і керівник зв'язку були прикуті до своїх моніторів, шукаючи тріщину. Ерн дивився на Дональда. «Ви повинні бути жорстокими до своїх дітей, щоб не втратити їх», – сказав Дональд. «Так, сер. Хвильові форми почали пульсувати, наче лагідні хвилі. Керівник зв'язку показав Дональду великий палець. Він побачив достатньо. Хлопець пройшов випробування, і тепер обряд справді закінчився. «Ласкаво просимо до операції 50 світового порядку, Лукаса Кейл». Сказав Ерен, читаючи зі сценарію і перебираючи естафету від Дональда. «Тепер, якщо у вас є питання, я маю час відповісти, але коротко». Дональд пам'ятав цю частину. Він брав у цьому участь. він відкинувся на спинку стільця, раптом відчувши втому. «Лише одне, сер. Мені сказали, що це неважливо, і я розумію, чому це так, але я вірю, що мою роботу тут полегшить знання цього». Молодий чоловік зробив паузу. «Як...» е Новий червоний стрибок на його графіку. «Як це все почалося?» Дональд затримував подих. Він озирнувся по кімнаті, але всі інші дивилися на свої монітори, ніби будь-яке питання було таким самим, як і інше. Дональд відповів, перш ніж Ерен встиг це зробити. «Наскільки сильно ви хочете це знати?» – запитав він. Тінь вдихнув. «Це не є надто важливим», – сказав він. «Але я хотів би зрозуміти, чого ми досягли і що ми пережили. Мені, здається, це дає мені… дає нам мету, розумієте?» «Причина є метою», – сказав йому Дональд. Це було те, чого він почав навчатися під час своїх досліджень. «Перш ніж я вам скажу, я хотів би почути, що ви думаєте». Йому здалося, що тінь ковтнув слину. «Що я думаю?» – запитав Лукас. «У кожного є думки», – сказав Дональд. «Ви стверджуєте, що у вас їх немає?» «Я думаю, що ми це передбачали». Дональд був вражений. Він мав відчуття, що цей молодий чоловік знає відповідь і просто хоче підтвердження. «Це одна з можливостей», – погодився він. «Подумайте про таке», – він подумав, як найкраще це сформулювати. «А що, якби я сказав вам, що в усьому світі є лише 50 бункерів і що ми знаходимося в цьому нескінченно малому куточку?» На моніторі Дональд міг практично спостерігати, як молодий чоловік думає. Його показники коливалися вгору і вниз, як серцебиття мозку. «Я б сказав, що ми були єдиними», – на моніторі з'явився різкий стрибок. Я б сказав, що ми були єдиними, хто знав. Дуже добре. А чому це може бути? Дональд хотів би записати ці стрибаючі лінії на екрані. Було спокійно спостерігати, як інша людина хапається за свою зникаючу розсудливість, свої зникаючі сумніви. Це не тому, що ми знали. На іншому кінці лінії пролунав тихий подих. Це тому, що ми зробили це. Так, сказав Дональд, і тепер ти знаєш. Ерен повернувся до Дональда і прикрив мікрофон рукою. У нас більше, ніж достатньо, хлопець перевірений. Дональд кивнув. Наш час закінчився, Лукас і Кайл. Вітаю з призначенням. Дякую. На моніторах пролунав останній шум. О, і Лукас, сказав Дональд, згадавши про схильність молодого чоловіка, дивитись на зірки, мріяти, наповнювати себе небезпечною надією. Так, сер. Надалі я пропоную тобі зосередитися на тому, що під твоїми ногами. Більше ніяких зірок, добре, синку? Ми знаємо, де знаходяться більшість із них.